Твердохліб розгубився, остаточно. Я намагаюся боротися з суворістю. Наталці, мабуть, не кружляти по тісній кімнатці. Вона сіла, кинула свою сумочку твердохлібові на стіл, якось мовби, подобрішала, просто сказала: Я побачила, що ви добрий, інакше б не прийшла. Тоді, чому ж не подзвонили після магазину? Я так ждав. «А я загубила номер телефону». Він зрадів. «Загубила, не викинула». Він записав свій телефон на чеку за капелюшок. Виходить, вона зберегла той чек, тільки згодом загубила. «То ви...» Він незрабно тупців перед нею. «Ви тоді не купили капелюшка?» «Той чек...» «Чек? А, я вибила новий. Там же якісь копійки?» А ви мені зіпсували, чек. Я собі посміялася і забула. Не встигла вас розглядіти. Дружину вашу? Так. Шикарна дама. Вона вас не б'є? Б'є? Мене? Твердо хліб одне сподіванки закашлявся. Невже ви вважаєте, що мене можна бити? А чого ж? Усі б'ють. Колись були жінок, тепер чоловіків. Жінки працюють, і чоловіків б'ють. То посадами, то доганами. А той самі себе напивається й поміж себе, а то й так здуро. Та ваша прокуратура хіба що не б'є, куди вже шкулькіше. Твердохліб чув тепер тільки її голос, слів не розрізняв та й навіщо слова. Пам'ять далі глузувала з нього, знущалася жорстоко й нахабно, тасуючи згадки так, щоб завдати твердохлібові найдошкульніших ударів. Коли побачив тоді Наталку в «Фараді-2а», захотілося підійти в притул і доторкнутися до щоки, до шиї, до руки, відчути тепло тіла, опинитися в затінку його запаху. Стане легше, щось він скине з себе гнітючий і холодний, як смерть, і відродиться для нового життя. Бажання аж до зашпорів у шкірі. Але тоді переборов себе, тепер бачив, що сили кидають його». Все в ньому кричало про допомогу і порятунок. Невже вона не почує? Чужим хрипким голосом твердохліб зненацька промовив, нагадуючи їй про їхню зустріч у цеху. Ви тоді зі мною так несправедливо у себе в цеху. Але ви заважали мені працювати? Так усі кажуть. Але мені ви справді заважали. Може, вперше в житті відчув він невдячність своєї професії? На нього тільки так і дивляться, заважає. Твердохліб мовчки походив по кімнатці, плечі йому тяжко болісно сутулилися. «До речі, я до вас на хвилинку», – повідомила Наталка. «На вулиці мене жде подруга, ми біжимо в кіно, хочете з нами?» «Але ж у мене робота і взагалі кіно для мене. А в мене сьогодні вихідний, то я побіжу?» Твердохліб злякався. Але ж ми не встигли ні про що домовитися. А про що? Ну, я не знаю. Але ми не могли б зустрітись не в такій обстановці. А так, я у вас, ви в мене на роботі. При що? І на роботі можна знати людину? А де ж інше? От ви. Вже про мене все, знаєте? Я? Нічого. Ну, да, так і нічого. А я імені вашого не... Федір. Федір Петрович. А я думала, Леопольд. Леопольд? Він спробував засміятися. Ну звідки ж? Дружина у вас така, що ви повинні бути Леопольдом. Як той кіт з мультика. Хлопці, давайте жити дружно. хліб не смів ображатись на неї. Ніякого погмикав. Ну, дружина... Дружина так, але ж ми... «Я все-таки піду», – крутнулась на одній нозі Наталка. «А то подруга там хвилиночку гукнув твердо хліб. Ми ж таки не домовились». «Про що?» «Де я вас можу побачити?» «А я знаю». «Ну, він майже благав, може ви подзвоните?» «Я гублю телефон». «Тоді як же?» Вона була вже біля дверей. Озирнулася в останню і чи то згадала щось, чи пожаліла твердо хліба». Але повернулася, подала йому свою тоненьку руку. Забула попрощатися. Рука була суха і сильна. Жар бив з неї такий, що твердо хліб відчув. Ось ось спалахне, як сухий листок. Знаєте що? Зинацька промовила вона. Подзвоніть краще ви мені. У вас є телефон? Чому би не бути? Тільки остерігайтесь чоловіка, він у мене ревнилий. У вас є що. «То ви пишете?» «Пишу, пишу». Він побіг до столу, і поки нагнувшись, швидко нашкрябував цифри, сказані Наталкою, вона зникла безшелесно, як повів вітром. Він хотів вискочити за нею в коридор, але зупинився весь мокрий від страху. Побачить – засміють? Кинувся до вікна, може гляне, як і тима Наталка через вулицю. Але вона, мабуть, пішла в інший бік, щоб сховатися від його погляду. Навіть не міг згадати, в якому була платті. Легеньке, без рукавів. А якого кольору? Ніколи не вмів помітити одразу, що на ній. Яка вона вся. Лише згодом приходило і боліла рана, Яке було плаття тоді в магазині на Хрещатику? Коли то було? В червні. У червні то було, У червні. А тепер серпень і плаття те саме. Невже? Та справді ж те саме. Біленьке платтячко в чорній кружальці. тонкі тонкі, як її волосся. Біле плаття і смагляве тіло. Тепер він згадав і поєднав обидва спогади. Вони самі з'єдналися білим платтям, яке летіло на нього, як птахи у вирій, а за ним летіла його душа. Чому він не поцілував Наталі руку? Такий не зграба. Невже в ньому все відбувається з непростимим запізненням? Слова спогади, бажання. Тільки тепер збагнув